the mischief and hate Everybody's got daggers and guns and keep your pockets full of the fives and ones People being bought and sold There's a time yeah, to the time to and hold. A dead man hunting, a wise man wrong. Keep your pockets full of the fives and ones Play the founding fathers and the steady sons It's a your pocket's full of the Ott tartottunk, hogy elmondják önök, hogy hogy vannak kikerekedik valami, vagy semmi, de általában ki kerekedni valami. Nekem tavaly vagy tavaly előtt volt egy olyan BMW a kezemben jábor, amelyben talán alvú funkció, vagy nem tudom, nevezzem, hogyha a gépkocsi attól tart, hogy a vezetője aludt, akkor reagál. Szerintem valamit ezekkel a kamionokkal kéne csinálni, különösen azokkal a kamionokkal, amelyet Magyarország útjait koptatják. Az, hogy egy kamion soffír aludjon, az tök normális, de hogy menet közben aludjon, az nem az. A találkozom Deng és innen eszembe jut, hogy végül is küldtem két SMS-t is jelosítva a Dovánnak, de a füle nem mozgatta. És Csányi Sándor se hívott vissza, miután találkoztam vele kerek egy hete. Nem kerek egy hete, kerek egy hete, meg egy napja. Ezúgyben Csányi Sándor nincs a társaságban, mindjárt van Pintér Sándor mellett. Sándor nem igérte meg, hogy Szóval, hogy vannak? 3 múlott Holnap 8 és 9 óra között, valamint pénteken 8 óra és 9 óra között. Káreskovics Ivánnal beszélgetek az lgt -ről. ő Hollandiában én itt. Kejfe legközelebb a jövő héten, nagy valószínűséggel csütörtökön. Ma 2013. augusztus 14-e van, és szerda 4 perccel múlott, de inkább 3 negyed 9. Ez a KFJ nem létező nyári verziója egy működésképtelű ügyelet. A működés működésképese, ahhoz egyebek között kellenek olyan kliensek, akik igénybe akarják venni az ügyeletet. Elérhetőségem borús ég alatt, nagyjából 18-20 fokban, egy hidegfront hatását élvezőképpen hőmérsékletileg. 353 5 3 9 1 Ülök rendelkezésükre. Annak addig elmesélem, hogy papéter, Péter, aki a bolha piacot üzemelteti a Petőfi csarnokban, egy P betű, egy kísérletet megért. Tessék, egy kísérletet megért. Szóval ő írta arról, hogy a névszavában van egy cikk arról, hogy a, az a bolha piac, ami... Egyébként a falak mögött normálisan működik, az hogyan kapott társat a falakon kívül abnormális módon. Ezzel kapcsolatban Ugi Attila is megnyilvánult egy fővárosi bizottság elnökeként. Nagyon színűséggel szeptemberben majd őt is megkeresem. De úgy tűnik, hogy ez a kinti bolha piac ez nem akar abba maradni. Ugyanakkor panaszkodnak rá teljes joggal az uglójak. Hatósági fellépés nincs, és a Népszabad információi szerint a mai Papcsák Ferenc Tarlós István találkozó egyik tétje akár az is lehet, hogy akár a Városliget hogyan kerüljön ki, hogy a Zulói önkormányzat életéből, ahogy egyébként kikerült a 13. keleti önkormányzat életéből Margit sziget Papcsák Ferencsel augusztus 29-én találkozom, miután szeptember 1-től, ahogy a Ferencvárosi önkormányzattal, csak azzal én Együttműködés kezdődik a rádió életében a zúglói önkormányzattal, amelyet teljes egészében anyagilag átengedtem a rádiónak. Háló! Hát Hello. Finanszírozási kérdések forever. Szép öreget. öreget. Uh, ugye tudom, hogy nincsenek még politikus beszélgetések, de itt tegnap olvastam a uh, költségimáző igazgató választásáról ezt a uh, szép történetet, nem tudom, hogy megvan-e. Valamit olvastam róla, átfutottam, é. hogy az egyik igazgató jelöltnek nem volt diplomája, de nem is akartak rá szavazni. Uh, gyakorlatilag, a, ami, ami van ugye, hogy más volt a, a pályázatát egyébként egy óvodai általános iskola uh, pályázatáról és uh, ugye az óponense gyakorlatilag egy hiány minden szavazatot megkapott ennek ellenére, ugye nem lett igazgató, hogy azért arra kíváncsi lennék, hogy uh, tehát erről mit mondana mondjuk Lázár János. De kell -e ehhez bárki? Tehát végül is nem azért tartunk-e ott, ahol tartunk, mert arra vagyunk kíváncsiak, hogy erre mit mond Lázár János holott, amit ön gondol az untig elég kellene, hogy legyen. Igen, csak az, az igazság, hogy, hogy miközben arról beszélünk, hogy, hogy rendbe tesszük a rendszereket, gyakorlatilag ezek a, a ilyen számomra véres kardok, ami, ami azt mutatja, hogy, hogy nem feltétlenül felé fordulunk, hogy, hogy rendbe tesszük. Tehát, hogyha van ott egy működő, működő ökoszisztéma, fogjuk rá, akkor, akkor abban miért kell belerondítani? Tehát, hogy miért kell mindenhol... Saját ember. tehát hogy, hogy... Ja, hogy magának a választásnak a, a, a ténye és az azzal együtt járó körülmények, így már értem. Igen, mert ugye az államtitkár, azon hogy ezt a dolgot, hogy ugye lejártak a, az igazgatói szerződések, és hogy. És nem jártak le? De lejártak, ezzel nincs semmi probléma, csak gyakorlatilag magára arra a tényre, hogy egyébként egy, egy úgy tűnik, hogy, hogy egy e, normális körülmények között, tehát a szabályoknak megfelelően lezajlott választás, aminek lett eredménye, mégpedig elsőpről. Ezt úgy, ahogy van, a minisztériumban lesöprik az asztalról, és azt mondják, hogy újra kiírják a pályázatot. Szóval azért ezt egy kicsit én tartom. E tehát lassan odaig el, hogy az utolsó útas is a mi emberünknek kell lenni. Ez, ez pedig egy félelmetes jövő. Igen, miközben nincs mi emberünk. Uh, csak feltételezzük róla, hogy a mi emberünk. Uh, Valójában mi szeretnénk ott állni konkrétan, csak nem, nem létezünk ennyi példányban. Uh, nem tudom. Uh, maradjunk annyiban, hogy nekem családi uh, kapcsolatok révén azért van némi belelátásom egy-két ilyen hivatal működésébe, és, és nagyon sokszor azt látom, hogy van mi emberünk. Én ezt értem, hogy van mi emberünk, de a, a mi emberünk az egy mulékony pozíció. Persze, de, de éppen ez a baj, hogy ilyen, ilyen akár tiszavirág életű tények vagy helyzetek mentén egyébként hosszú távú vagy középtávú dolgokról döntünk, és ez nem érzem úgy, hogy minden esetben úgy mond az emberek, hogy az adott intézménynek az érdekeit szolgálják. Miközben más területeken meglátok akár pozitívnak mondható változást is. Teljesen értem, amit mondsz. azonáltal ön meg a többje fogják eldönteni a 2014-es választásokat, mely 2014-es választások teljesen szoros összefüggésben nem lesznek ezzel az iskola igazgató választással, de közvetve nagyon is. Itt önök azt nagyon jól tudják, a szeptemberi menetben, ami szeptemberben kezdődik és áprilisig tart, eldöntöm a választásokat, de nem jelölöm meg azt a fártot, akire szavazzanak, hanem mint egy bíró permanensen pontokat adok, amelyeket egyébként önök összeadhatnak, én biztos, hogy nem fogom összeadni. És aztán várom, hogy önök döntsenek, remélhetőleg jól. 9 elérhetőségem, 3 5, 3, 9, 4, 5 1 lying, shine, ring, down, Ugye azt követteni, hogy Csányi Sándor I beperelte Lázár János és valójában csak egyetlen dolgokra vagyok kíváncsi és az nem az ítélet hogy vajon a bíróságon találkozunk egy Csányi Sándor és Lázár János, és létrejönek közöttük az a párbeszéd, amire egyébként szerintem nagyobb szükség van, semmint arra a purpár ami, amit ez a megjegyzés háború... Csányi Sándor türelme elég sokáig kitartott, hiszen több mint egy éve mondta nálam azt Lázár János, amit mondott, aztán sikerült erre replikáznia egy évvel később. Tehát azért ennek van jelentősége, tehát hogy végül is Csányi Sándor türelme mikor és hogyan fogy el, és az ő nézete hogyan működik. Aztán hirtelen felgyorsult Csányi Sándor érzelemvilága, és Lázár János következő megjegyzését már annyira tűrhetetlennek találta, hogy ezt bíróságra vitte. Ők nagyon jól tudják, hogy mindaz, ami a stúdión kívül zajlik, nem része az azért rádiomisoromnak, az a része, ami ebben a műsorban megtörténik. A külső események úgy kerülnek bele ebbe, hogyha beszámolok róla, mint például a tegnapi parlamenti látogatásomról. 3,9,4,5 egy az elérhetőségem 3 perccel fél kilenc előtt. Ö, el, egyrészt azt hettem volna köszönni, hogy én továbbra is rettentő jó vagyok. A másik, hogy az előző betelefonálóhoz kapcsolódóan, hogy eszembe jutott az a mondat, hogy ahol mi nem vagyunk, ott van az ellenség. Uh, yeah. hogy... Hát ott, ahol mi nem vagyunk, ott valaki olyan van, aki nekünk kereket tör. Igen, ez a tanúmból, ugye ez a klasszikus mondat, ugye, és hát uh, nyilvánvaló, nekem öttenezőzött eszembe, hogy, hogy az egyes filmeknek uh, milyen igazságok rejteznek, akár még a most uh, helyzetben is. Hát Nem az... tudom eldönteni, hogy ez így van-e, vagy igény van rá, és ezt az igényt elégítjük ki. Én ezügyben, ma 2013. augusztus 14-én jobban el vagyok bizonytalatva, mint bármikor. Mm -hmm. Én nem vagyok senkinek az ember. Vagy ha tetszik, mindig másnak az embere vagyok. Hát ő mindenki saját maga embere szerintem. Jó, én most mások megítéléséről beszéltem. Itt? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Önök meg tudják egyébként azt mondani, hogy önök kinek az emberei, vagy hogy az önök véleménye szerint én kinek az embere vagyok, mert miközben önök lehet, hogy meg tudják mondani, hogy én kinek az embere vagyok, én saját magam tudom megmondani, hogy kinek az embere vagyok. Illetve magát a kérdésfeltevést is, hát ha nem is értelmetlennek, de szinte értelmezhetetlennek találom. Halló! Halló! Jó napot kívánok! A következő, hogy ez a rádió. Én még nagyon egység. De recsegni is fog, itt van az adó, ezek adottságok, ezen nem lehet változtatni. A múltkori helyén sokkal jobb volt az adó, mert viszonylag jól fogható volt. Én ezt értem, most így van, nem tudok rajta változtatni. Hát nagyon kell, hogy szeressük magát, hogy ennek keverére van. Hal... Egyesztem első személy, és szeressem. Hogy uh, uh, nem tudom erről a miskolci halálesetek a uh, csöcsem halálozással kapcsolatosan volt uh, már telefon vagy. Nem. Nem. Uh... Kellett volna, hogy legyen. Uh, hát szerintem igen. De uh... mivel kapcsolatban? Hát azzal kapcsolatosan, hogy uh... Ö, ö, ugye jelenleg a, a, a Geri kisebb zűrök miatt ültetők. Hogy kettőt hogyan lehet összehasonlítani? Azért lehet összehasonlítani, mert mind a két társaság születéssel, születéssel és újszülött gondozással foglalkozik <gül> a közvetlen a születés után és ez szerintem meglehetősen összekapcsolja a két dolgot. Ön szerint? É. Miskolci, csecsemő halálok kapcsán azt kérdezem önöktől, hogy elnézést nem emlékszem pontosan 7, 8 vagy 9 ember halt meg, hogy ez mikor vált hírré, és hogy a hírréválása és a politikai döntéshozatal hozatal beindulása az időben hogyan került egymás mellé? Nincsenek ezzel kapcsolatban infók a fejemben, ha tudnak segítsenek, ha nem akarnak, ne segítsenek. tudják, vagy nem tartják szükségesnek elmesélni. Elérhetőségem 6 perccel 35, 9 előtt 9 perccel fél kilenc után 3 5 3 9 4 5 1. Köszönöm! Jó reggyszer! Kívánok! Ha, halljuk egymást? Igen. Jó, mert közben kikapszoltam a rádiót, hogy be, de legyen Hát a, a csebő halálokról én azt hallottam, hogy a kórház már három haláleset után elkezdte a belső vizsgálatot, és valamikor hét körül robbant ki az országos bontás. Az országos botrány úgy robbant ki, hogy ez megjelent valahol a sajtóban, vagy hogy, hogy robbant ki? Hát én a tévében hallottam, én egyébként külföldön dolgozom, sajnos. De most, most is otthon? Nem, most itthon vagyok. És, és így, így, így hallottam én az édesanyám a tévében. De csak ennyit tudok. Ez egy mennyiségi különbség a három és a hét között, vagy hat között, én azt gondolom, hogy igen, de hát ez csak az én gondolatom. Mármint úgy értem, hogy mennyiségi, hogy amíg a kórház elkezdte a vizsgálatot, addig lehet-e azt tudni, hogy 4, 5, 6 vagy 7-nél ezt valaki másnak kell átvennie? Biztos, hogy lehet ilyet tudni. De, hát... de tudjuk-e azt, hogy most más folytat vizsgálatot, mert én úgy tudom, hogy nem volt az államtitkár, azt mondta, é, hogy... Ebből, ebből aztán akkora ügy kerekedett, hogy most már mindenki vizsgálódik, de... De azt tudjuk, hogy ki vizsgálódik még? Mert azon kívül, hogy ott vizsgálódik maga a kórház, nem tudom, hogy kivizsgálódik még. Igen, tehát lehet, hogy valaki tudja ezt, vagy erre a kérdésre a választ, öh, én nem. Ki tett rendőrségi feljelentést? Nem tudom. Nem tudom. Nem, szent... Egy vizsgálat lezárult előtt az önvélemény. Persze az is fontos, hogy kitett. Tehát, hogy a miért mi nem tudjuk, hogy kitett ezt a következő kérdést, nem is teszem föl. Ő egyébként hol dolgozik? Én Dániában dolgozom. És ott mit csinál? Na. Egy taparító van. És már beszéltünk Dániából is? Nem, még nem. Hát, nem. És mennyi ideje van Dániában? Öt, né né négy éve. Ami azt jelenti, hogy ön Dániában él? Hát igen, igen. igen. Én amikor ide Magyarországon jön, az akkor sajnos egyelőre csak látogatóba jövök. Mi vitte el oda? A válság és a többi egyéb dolog. Hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy teljesen standard kétköznapi történet. Hát... Miért pont Dánia? Hát azért Dánia, mert ott már voltak ismerőseim. Egyrészt, másrészt viszonylag, viszonylag jó pénz volt kilátásban, ami hát aztán persze nem teljesen volt. Ez a kilátásban lett, volt pénz, ezt kitette oda a kilátásba bele? Azok az ismerőseim, vagy azok a. Hát mondjuk így, hogy, hogy áttételes ismerőseim, akiktől a félinformációkat információkat. Sem. Akik ugyanebben a bizniszben utaznak, vagy egészen másban? Igen, igen, igen. igen. Ott, ott szinte mindenki ugyanebben utazik, mert ott azért erre van így Ami azt jelenti, hogy irodákat vagy lakásokat takarít? Van, aki lakásokat is, én inkább. Hát én alvállalkozó is vagyok, meg, meg vannak saját címeim is, vagy olyan helyek, ahol én vagyok a szerződő. Ezek lépcsőházak. Hát leginkább a Magyarországi lakótelepi lépcsőházakra emlékeztető lépcsőházak ezek. Nem lakótelepetről beszélünk, de a, a lépcsőház uh -huh. felsője az nagyjából ilyen. Meg irodák, igen. És az a kategóriában tartottak az orvosi rendelők, az obodák, stb, stb. stb. Tehát minden, ami nem lépcsőház az Egyedül többesben Az én cégem az egy egysenélyes cég. És ennyi. De... A legtöbb, a legtöbb uh, ilyen egy-két személyes cégekben vannak benne, nem csak magyarok, hanem lengyelek, vagy lengyelek, vagy litvánok szintén. Itt van, mit csinált? Tessék? Itt mit csinált? Há, most nyaralok. Tessék? Most nyaralok. Nem. Itt mit csinált korábban? Ja, mit csináltam? Öh, hát a, a, a legutolsó dolog, amit csináltam, az egy teljesen csődbe ment vitamin üzlet volt. Micsoda? Vitamin üzlet. Tehát vitaminok nem uh -huh. tudtok Végzettségét tekintve micsoda? Vendéglátó menedzser vagyok. Ez egy felső fokuszra képesítés. Van két érettségi, megy egy normál, meg egy szakmai nyelvvizsgál, egyebek stb. stb. De hát mindegy. Ez, ez, ez fog. Angolul beszél, vagy dánul? Angolul, angolul. Angol Egyébként az legehetetlen, hogy dánul is ingyen az állam hogyha ha elkezdeném a tanulást és nem szakítanám meg, akkor én tulajdonképpen a nyelvvizsváig eljuthatnék teljesen ingyen. Hány éves? De... Állampolgár lesz? Vagy kettős állampolgárság van? Vagy ez hogy van? De egyáltalán nincs ilyen, ilyen tervem. Ö, ha, ha, lehet, ha lehet, lehet, lehet. De ha, ha sokkal könnyebb lenne, akkor sem hiszem, hogy ezzel erre az útlan De egyébként én kérdeztem ott egy Dántól, hogy a Dán állampolgárság megkérdése az mi, hogy merre, és hát hogy annyira nehéz, és olyan speciális kérdéseket tesznek föl, már egy vizsga keretében, hogy még egy Dánnak is nehézkes. Nekem persze nagyon jól kell beszélni hozzá a, Dán. Mennyi idő alatt a Mennyi idő alatt szerezte meg a munkaválság Hát ö, nekem nehéz cash volt, mert azt se tudtam, hogy hová kéne menni. Belejött, vagy akkor azok az emberek, akik korábban felvillantották ezeket a lehetőségeket az ablakban, akkor azok nem tudtak ebben segíteni? Nah, nem, nem, nem igazán. Csak volt egy iránymutatás, de, de kitaposott út az nem, és azt nekem kellett. Tehát nekem viszont a volt, de így is egy olyan két hónap alatt lezajlott minden. Bank... Anyad magával ment ki? Köszönjük. Anyad magával ment ki? Egyedül mentem ki. Most is egyedül van? Most is igen. Ezek közben elváltam, mert a felesége, hogy maradt a stb. és akkor ez nem Azért az nem borzasztó, amikor az ember azt mondja, hogy egyébként elváltam a felesége, otthon marad, stb. stb. stb. stb. Tehát, oltalmaz, de hát ezzel szembe kell nézni. Tehát ez, ez van. Hogyha most nyafognék, akkor szeretne más. Ne, de a, a, a stb. stb. szemben nem a nyafogás áll, hanem hogy az ember ugye, a stb. stb. stb. mindent képes becsomagolni. Mennyire nehéz döntés volt? Ezek szerint ez egy nehéz döntés volt a család számára, hogy akkor hányan menjenek. Vagy menjenek egyáltalán? Nem, igen. Nem volt ez annyira nehéz döntés, csak aztán nehézé vált ott kint, mert én magam is ott szembesültem azzal, hogy... Jó, de amikor a feleség azt mondta, hogy nem, akkor erre mondott nemet, vagy a férjére mondott nemet? Erre mondott nemet, erre mondott nemet. Ő egy kisegyházban elég magas pozícióban volt, van is, és ezt ezt, ezt, ezt ez nagyon érzékenyel érintette volna a pozíciót, illetve azt a közeget, ahonnan ő eljött volna akár időre. Na most egy mindegy. Gyerekük van? Közös gyerekünk nincs, nekem van két nagylányom már. A nagylányok azok hány évesek? 15 és 19 lesz. Az az első házasság? Első házasság. Ami azt jelenti egyébként, hogy a bíróság az anyjuknak ítélte a gyerekeket, tehát az ő hagyásuk az különösebben nem esett nehezére önnek ez ügyben. Akkor mi már régeszséggel voltunk, bárban az... Én ezt értem, de hogy a gyerekek nem önnél voltak. De a nagyobbik akkor már hozzám költözött. Tehát amikor elment, akkor önnél élt? A nagyobbik, igen. Akkor hány éves volt? Akkor még kiskorú volt. Em, igen. Igen. Ő. És ez föl sem merült, hogy ö, elkéri az anyjától, és együtt mennek? Hát ő, én nekem a felügyeleti jogom már megvolt, mert én elpereltem a nagyobbikat az anyjától. <gül> hogy Hogyan lehet egy gyereket elperelni? Hát úgy, hogy azt mondtam, hogy ez így nem, ez így nem jó, ez így nem mehet tovább. Amit de én... miért pont a nagyobbikat, a kisebbikkel minden rendben volt? A kisebbikkel sem volt minden rendben, de született egy közös megegyezés. A per közben a nagyobbik bejelentette, hogy hogy jönni akar. Ez mekkora konfliktust okozott a két gyerek között? Ez egyáltalán nem. Egyáltalán. De a földrajzi távolság az őket nem zavarta? Bocsánat, csak közben semmisséget látottam. Jól tette. Földrajzi távolság? Az őket nem zavarta? Nem. Nem. És sajnos közöttük nincs, vagy nem volt olyan mély testvéri kapcsolat, mint ami sok helyen látszik. Ennek volt oka? Köszönjük. Ennek volt oka? Nyilván mindennek a loka. Igen. De ö, ők egyébként nincsenek rosszban, de nincsenek összenőve. És amikor ön elment, akkor a nagyobbik visszakerült az anyjához? Nem, akkor ő szépegé szépen tovább a feleségemben. Várjon, amikor ön elment, akkor a nagyobbik gyerek hova került? Maradt ugyanott. Ő nem került csak a nagyobbik gyerek, maradt ugyanott. Maradt a lakásban egyedül? Nem, a feleségemmel. A második. A második, aha. Mert hogy közöttük egyébként ilyen jó viszony alakult ki? Elég jó viszony alakult ki, igen. Hát azért ez egy érdekes miskulancia, stb. stb. Igen, de tulajdonképpen elmiatt telefonáltam. <gül> én ezt értem, de attól még lehetek kíváncsi. Tudja, a, a Csányi Sándor is megkérdezte tőlem azt követlen, hogy találkoztunk, hogy én egyébként interjút akarok-e vele készíteni, vagy mit akarok, és mondtam, hogy nem kíváncsi vagyok. Világos, hát az ember kíváncsi. De ez teljesen rendben van, ez azt jelenti, hogy, hogy életben van. <gül> Mennyire van önnek környezete Dániában? Azok már halottak. Agy halottak, vagy tényleges halottak? Inkább vagy halottak. Ó, tojasudát, az már majdnem. Van-e környezete Dániában? Öt év alatt mit vervúvált össze? Hogy környezetem van ez. Hát emberek. Persze. Persze, persze, természetesen elég jó kapcsolatrendszerem lett ott, stb. stb. stb meg nem, de... Már megint stb. stb. a stb, stb. stb. ez ígyben mit jelent? Stb, stb, stb... Talált egy dán nőt magának? Nem, nem, nem is kerestem egyáltalán. Nem... De hát ön 42 éves egyedül él, nincs szexuális élete? É, én erre nem szeretnék azt nyilatkozni, de Dániában nincs. Értem, jó, rendben. És milyen gyakran jár haza? Hát most idén viszonylag ritkán jöttem, de azért én igyekszem, egy olyan 5-6 hetente legalább egy hétvégére hazarepülni. Ami azt jelenti egyébként, hogy az ottani anyagi viszonyai ezt megengedik. Igen. Milyen légitársasággal lehet a leginkább, tehát a legolcsóban közlekedni? Hát a legolcsóbbakkal. Hát ilyen, nem tudom, szabad most neveket mondani? Ezt kérdeztem. Valaki feljelenténk? Vagy... Nem hiszem, hogy ezt nem még megjelenítés. Azt kérdeztem, hogy ilyenkor milyen légitársaság. Még megjelenítés, igen. Norvédsian ö... Bizzer az mannőben érkezik, tehát hát át lehet. Ön helyileg hol van? Kopenhágában vagy máshol? Kopenhágában, igen, igen. Hány munkahelye van? Tehát hány helyet takarít? itt? Ö... Nem, nem, nem tudom. Nem. Az idejéből kitelne több is? Igen, igen. Volt, amikor dolgoztam heti 60 órát, vagy 62, vagy talán még többet is, Ö... de az már nagyon sok volt. Mit csinál a pénzével? Hát adósságokat fizettem terveketesen Mármint az ittenieket? Az ittenieket, hogy de. Ez permanensen teszi, vagy már túl van rajta? Nem, ez folyamatosan Ez mennyi ideig fog megtartani? Hát a papírok szerint még egy millió évig M Egy millió? Igen Jézusom, hosszú életű lesz Hát én azért jöttem, én azért is vagyok most viszonylag hosszabb ideig itt itthon, hogy ezt valahogy hát próbáljam rövidre várni. De hogyan sikerült ekkora adósságot, vagy ekkora kintlevőséget összehoznia? Akkor a házat épített, amivel ekkora hitel járt együtt? Vagy hogy van ez? Nem. Úgy, hogy Magyarországon a 2000-es évek elején viszonylag, vagy nem viszonylag, hanem egyáltalán, kevesebbet kerestem, mint amennyit költöttem. Uh -huh. Nem sokkal éppen, csak annyival, hogy ne legyen elég. Uh -huh. Ahogy azt gondoltam, hogy majd jobb lesz, majd jobb lesz, de nem lesz jobb És hogy adódosodott el? Hát így. De kinél? Barátoknál? For nem, folytatom. Ö akkor, akkor volt egy olyan lehetőség, hogy például egy autós munkahely, gyógyszertár látogatónak lehetett lenni valahol, de kellett volna saját autó. És azt gondoltam, hogy... Veszek egy használt autót, és akkor az nekem ilyen jó lesz. De a használt autóhoz abban az időben kellett volna önrész, és az nekem nem volt. Viszont az új autót meg szinte utánam dobták. Nulla önrészsel. És akkor azt mondtam mondani, hogy veszek egy ilyen használt autót. E vagy most, hogy veszek egy ilyen új nulla önrészsel, és... Aztán hát persze, e, sváci frank alapon volt megfinanszírozva, sokkal többet kellett visszafizetni, stb. És, és még ezt az albumot ráadásul, hogy, hogy, hogy megpáncikázom ezt a dolgot, össze is törtem. Tehát így teljesen, teljesen ki vettem a saját zsebemből egy csomó pénzt, vagy kidobtam a saját zsebemből egy csomó pénzt. Ez az egyik része. Aztán vettem, e, szintén azt mondtam, hogy milyen klasz lesz, vettem üdülési jogot. Ami nem volt annyira drága, de ahhoz képest, hogy Prács-szigetén volt. Aha. És ami, tehát ez, is, ez is egy nagy mínusz. Stb. Ilyen minuszokban vagy ilyen, ilyen, ilyen tételekből, e, plusz álfolyamváltozásokból... 7 vagy 8 számélyegyű az összög? Hát várjunk csak. Tehát a 7... 8, 8, 8. Na, és aztán volt nekem még egy lakásom is, amit szintén hitelből vettem, és azzal szerett volna semmi baj. Csak aztán azt gondoltam, hogy, hogy egy, egy telek örökségből csinálok én egy vitaminüzletet. Uh -huh. Így jutunk el majdnem a jelenhez. Így jutunk el majdnem a jelenhez. A telek örökség eladásával egyébként tudtam volna fedezni a kölcsönök nagy részének visszafizetését. De nem ezt választotta? De nem ezt választotta. Nem ezt választottam, azt gondoltam, hogy sokkal jobb lesz, és sokkal-sokkal mindenebb. Önt megcsalta itthon az üzleti érzéke? Igen. Igen, nem is. Nem is. Igen, de nem. Nehéz erre válaszolni. Kopenhágában 10.000 forinttal mentem ki. A világ egyik legdrágább városa. Most a Dán autóma van éppen a sektem alatt, és azt vezetem itt Budapesten. Ez milyen autó? Ez azt árulja el nekem, hogy valójában ön egy megélhetési dán? Nem, nem, nem, nem tudom, nem, nem gondolom. Ha nyolc számű egy összeg, nulla lenne, hol élne? Magyarországon természetesen. Magyarul megélhetési dán? Hát ha, ha ezt így nevezik, akkor az vagyok. De azt mondja, hogy a megélhetési idánsága az itthoni összegek alapján, ha csak valami csodát nem tud tenni, forever soul. Nem, hiszen mondom, azért vagyok én most itthon. De milyen csodát fog tudni tenni, hogy a nyolc szemégy összeget redukálja 7-re, 6-ra, -re, 5-re, 4-re, ki tudja mekkorára? Igen, igen, most, most mondom. Tehát euh, én mindenféleképpen valamilyen megegyezésre törekszem a A hát Amely tudom. hajlandóságot mutat egyébként valamilyen megegyezésre? Nem tudom, nem tudom. De ezt, ezt meg kell nézni. Ha nem, akkor, akkor beperlem a bankot. Hát, nem való nincs. Nyerni valója van? Hát az van, persze. Milyen az élet önnek, Dániában? Amikor ön éppen takarít. Mint egy magyarnak Magyarországon. Hát hol ilyen, hol olyan. Nincs semmilyen idegenségi tudata. Tehát miközben éppen takarít eh, Kopenhágában egy lépcsőháza, tudja, van a víz, hogy két zsidó megy egy kéménybe, az egyik odaszól a másikot, mire a másik egyáltalán mit keres két zsidó egy kéményben. Tehát érzi el azt, hogy ott takarít éppen Dániában, amiben én egyébként megmondom ennek őszintén egy tízes skálán egyes találok kivetni valót. De a hangulatát, az érzelemvilágát nem látom, és ugye mindig magamból indulok ki. Én magamról bármikor, most, aztán a mostani hangulatomban végképpen, miközben szívesen segítenék. Tehát én szívesen lennék üzlettársa önnek Dániában, és ki tudja, hat hetenként jönnénk haza. De én azt kérdezem, hogy időnként elkapja -e az az érzés, hogy fölnézés azt mondja, hogy ki van írva, vagy Szigurszon, mi korábban az volt ki írva, vagy Kovács, hogy mit keresek én itt. Ö, nem, nincs, nincs ilyen, hogyha. Ha nem is volt? Elvágtam, nem. Hogyha elvágtam volna minden szállat, vagy hogyha. De ez nincs ezzel összefüggésben, tehát ön magát egyébként ott egy ilyen tartós kiküldetésben érzi? Mondjuk így, igen. De ez összefüggésben hát az én, én elgondolásom szerint ez összefüggésben van. Tehát, én ezt nem tesz... Ön tervez ezzel párhuzamosan egy magyarországi jövőt, aminek nem tudja megmondani a kezdeti időpontját? Meg tudom mondani neked az időpontját, hogyha az én Dániai cégem úgy fog prosperálni, remélhetőleg már téltől igen, akkor én januártól el tudok kezdeni ingázni. Magyarul, hogy felvesz valakit, és önhelyet fog dolgozni? Így van. Abszolút. Abszolút. Ez Aki egyébként valószínűleg nem Dán lesz? Természetesen nem. Hát Dán az nem jön el dolgozni, persze. De egy magyar igen. Öt év kellett ehhez át lehettem volna sokkal ügyesebb és akkor, akkor három vagy kettő vagy tudom is én mennyi de e, ugye hát volt közben egy válság vagy egy, nem egy válság hanem egy vállás ami azért egy, egy, egy apró belső válságot okozott e, hogyan tudják azt a dánok hogy ön van, hogyan adják önt kézről a hát én jelen pillanatban túlnyomó részt túlnyomó részt alvállalkozója vagyok más takarító vállalkozóknak Akikkel hogyan hozta össze a sors, a dán sors? Igen, egyszerűen csak kommunikációban vagyok velük. De hogyan ismerkedtek egyáltalán össze? Mondom. Nyomom ki magamról az információt, hogy ez vagyok, ez vagyok. De hol? Hát először a közvetlen ismeretségi körben. túl kell élni valahogy. Hogyan talált őrre az első ember, aki önt alkalmazta valvállalkozóként? Hát... Hogyan talált őre az utolsó? Az utolsó az úgy talált rám, hogy én írtam neki egy levelet. Hogy mi szerintem már találkoztunk, ez vagyok, ez vagyok, ez vagyok, bla, bla, bla akkor már küldtem magam. Kell, -e, a... kell ahhoz, hogy önt alkalmazzák valamiféle referencia? Hát, jó az, hogyha van. Jó az, hogy az elsőt, azt hogy is találtam? Az elsőt, azt úgy találtam, hogy valakit helyettesítettem. Amikor hazajött Magyarországra, és megtapottam annál a cégnél. Magyarok közöttél, vagy Dánok között? Magyarok között. Hasonlókor aztál? Uh, van az is, de inkább fiatalabbak vannak. Akik egyébként haza akarnak jönni, vagy ott akarnak maradni? V van, aki haza akar jönni, de van olyan is, aki már... Van annak speciális oka, hogy inkább magyarok, mint Dánok? Akikkel én együtt vagyok. Aha? Igen, van, egyszerűen így döntöttem. Közel is laknak egymáshoz, egyedül lakik? Vagy valakivel? Egyedül, nem, nem, nem. Egy, egy ö, nagy családi házban van egy szoba, amit én bérlek, ott abban a házban lakik több magyar is. Uh -huh. Ez komfortos? Hát. Mármint, hogy egy komfortos életet biztosít-e önnek? Ö... Nem, nem, elmarad az, elmarad az itthon megszokott tól, De ugyanazok megvannak. Van konyha a fürdőszoba, stb. minden. se pillanatig se okoz gondot, amikor véget ér a munkája, hogy mit kezdjen magával. Nem, mert hogyha ha olyan van, akkor elhúzom a munkát, és akkor csak később megyek. Hányig lehet dolgozni? Mivel sem kell. Igen, semmi sem, sem, sem foglalkozom, csak lehet De hányig lehet dolgozni? Hát mondjuk lehet. 7-ig, fél nyolc ilyen lépcsőházban, de utána lehet irodákat is csinálni. Vagy ha akarom, akkor verem a Facebookot és kezd. A... Mennyire lélekölő ez az élet? Én azt gondolom, hogy nagyon. Azt gondolom, hogy nagyon. Ha az ember ezt egyedül csinálja, vagy egyedül akarja csinálni, akkor ebbe bele lehet őrülni. Ez az én véleményem. De és egy, most egy kicsit megpántlikázom ezt az egész beszélgetést azzal, hogy én viszont szientológus vagyok. És Dániában van egy jelentős szientológus közösség, illetve ö, ö, van egy, egy ö, haladó szervezet, ahová be lehet menni, és tanulni lehet. Uh -huh. És ez ö, az elfoglaltság, ez, ez kirántja annyira az embert a, a problémáiból, vagy egyfajta külső nézőpontot ami ami nagyon nagy mértékben segít a túlélésben Ön ott lett scientológus, vagy már itt is az volt? Már itt is az volt mert én már tíz éve az legyen e, És a feleségével azonos egyházat segyházat a Az a második? a második? Igen e, Igen, igen, ő is az, persze Most is az Ennek mekkora ennek jelentősége van? Mi csodának. Ennek a szcientológusághoz? Na. De minden? Az ön életében. Ha, hogy a, a szcientológia mennyiben része az életemnek? De... Nem, hanem hogy ön, ennek az egyháznak a tagja, ez az ön életére milyen mértékben hat ki rá, át és keresztve. Értem, Értem, értem, értem. Hát én azt gondolom, de hát ezt nagyon nehéz így, így ö, ö, reálisan, vagy racionálisan látni, hogy mi lenne, mi lenne ha nem így lenne, ezt nem tudom, de azt gondolom, hogyha ha nem ö, lennék szientológus, vagy nem mennék ezen az úton, mondhatok bármilyen lelki utat, bármilyen lelki utat, vagy spirituális utat, hogyha egy valaki nem választaná ezt és nem menne ezen az ő vallását behelyettesítve, akkor biztos vagyok abban, hogy az élet megpróbáltatásai sokkal jobban ki kezd. Előtte is vallásos volt, vagy előtte egy más egyháznak volt tagja? Nem, nem, nem. Hát mondjuk úgy, hogy kereste az ember az utat, de hát ki nem keres, hát mindenki keres. Igen. Látja -e egyébként azt a Kinti keresete örvén, hogy hogyan apadnak az itteni adósságai, független attól, hogy ahhoz egymillió évig kell élni, vagy amit már egy egymillió évig kell hozzá élni, nem is nézi? Ö, hát apadnak persze, voltak magánszemélyeknek tartozásaim, azok leapadtak. Azért könnyebben veszek levegőt, azért ö, most fizettem ki két vízórát az édesanyám lakásában. Nyaralni üzem a lányokat. Fent tartok egy, egy céget, amit fejlesztek, weboldalam van. Mert hogy itt van egy cég, amit fejleszt? Nem, nem, nem, nem, ott kint, ez a dán. Autót tartok fent, eszközöket szerzek be. Kvázi mondjuk, hogy megalapozom a jövőt. Az, hogy a bankos adósságaim nem csökkentek, hát ennek nagy része van abban, hogy árfolyamváltozás volt, hogy kamatemelés volt, és sok más egyéb szörnyűség volt. Az öntudati állapotát nem is lehet ennek alapján egy ö, olyan embernek megkérdeznie, mint nekem, hogy milyen, mert ezt olyan mértékben befolyásolja az, hogy a Szientológiai Egyháznak tagja, vagy a kettő között nincs összefüggés? A tudati állapotomat nem befolyásolja, normális embernek tartom magamat. Nem úgy értem, hogy nem tudja elhagyni magát, mert ez az egyház segít önnek. Elhagyni el tudom magam, ha akarom, vagy elengedem magam, vagy bármit csinálok, de egyébként igen, ö... Uh, hát az, egy, az egy, egy, egyfajta egy, egy, egy, egy, nagy, egy nagy segítség az, amit az ember az egyházától kap azok a magyarok, akikkel együtt él ebben a villában azok szintén a szientológia egyháznak tagjai? nem, nem, nem és ő nem is akarta őket rávenni arra, hogy legyenek a tagjai? nem tehát békén hagyják egymást a szónak ebben az értelmében abszolút örülök, hogy felhívott itálok, szik. meditálok, azt mondta? Nem, nem. Azt mondtam, hogy nem agitálok. Nem agitálok. Köszönöm, hogy felhívott. Örülök, hogy beszéltünk. Viszont hallásra. Állás. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Nem, akkor én elkezdem a cd ha hívnak, hívnak, ha nem, nem. És Az előző beszélgetéshez szeretnéd csak hozzám fűzni, pedig annyit, hogy ezért van az, hogy önt mégiscsak hallgatni kell az első mondattól a végéig, mert nem lehet tudni, hogy mikor talál az ember egy ilyen nagyon érdekes beszélget. Igen, hogy... egy nagyon fontos dolgot szeretnék önnek elmondani, amit majd szeptemberben fogok folytatni, de most szükségesnek tartom önnek elmondani, ha hajlandó velem erről két szót váltani. Sose gondoltam, hogy egy rádió műsorkészítő, egy tévéműsorkészítő, egy könyvíró, egy író az olvasóival, a hallgatóival, a nézőivel egy közösséget képezne a szónak abban az értelmében, ahogy ember egyébként a barátnőjére, az anyjára, a lányára, a barátaira gondol. Az elmúlt időben nekem nem nagyon volt módom észrevenni a világváltozását, illetve hát volt módom észrevenni a világváltozását, de azt abban a gyors vonatban tettem, amiben, amit munkának hívnak. Ez a munka, ez lelassult nyár miatt, és más események is történtek ezekről, majd később eszámolok, de ezek most akkora jelentősége nincs. És egyszer csak az ember azt veszi észre ezen beszélgetések kapcsán, hogy ezek engem is ugyanolyan módon lekötnek, mint önt. Ami jó. És ezt csak azon gondolkodom, kiesve a szerepemből, vagy kiesve a helyzetemből, a szerepemből nem, a szerepemből később sem ki. De kiesve a helyzetből, amikor nem dolgozom, hogy ugyanezeket a beszélgetéseket próbálom ö, adott esetben, vagy nem próbálom ö, a műsoron kívül, ami egyébként nem műsor. És azt vettem észre, de ez, ezt nem merem egyértelműen állítani, csak egy ilyen érzésem van, hogy a civil kapcsolataim nagyon megváltoztak. És erre most nyáron döbbentem rá, nem merem azt állítani, hogy ebből kapcsolatban nekem objektív képen van, e, súlyosan befolyásolva vagyok érzelmekkel, mint általában, talán sokkal nagyobb mértékben, mint egyébként, sokkal nagyobb mértékben hagyom is de kicsit úgy érzem, olyan elárvultan érzem magam. Igen. Ezekkel a beszélgetésekkel ezt a helyzetet tökéletesen megoldom, de amikor az ember kívül kerül belőle, egyszer csak nagyon árván érzi magát. Ami korábban is lehet, hogy volt, de sose voltam még abban az életkorban, mint most, sose voltam abban a hangulati paszban, mint most, és van egy ilyen, egy ilyen általános elárvultságom. Értem, amit mond, és én szerintem ennek az, az is azok. Még egy pillanat, ráadásul ugye ez a fajta életmód arra készteti az embert, hogy még többet és még többet dolgozzon, hiszen így aztán egyáltalán nem hagy időt annak, hogy kívül kerülve egyáltalán bármin is elgondolkodhasson. Ráadásul az életem eddig lehetővé is tette ezt, és azt nem tudtam eldönteni, hogy az, hogy ezt lehetővé tette, azt a sors pozitív szeszélyének vagy negatív szeszélyének tartsa, függetlenül attól, hogy bármelyik szeszélyének is tartom, én kellek ahhoz, hogy ezt kihasználjam, vagy ne használjam ki, tehát nem a sorsom múlik alapvetően, hanem rajtam, bár a sors valahogy alapvetően befolyásoló. Kész, most levittem a hangsúlyt, és most nem beszélek. Nem, én csak azt akartam ö, hozzáfűzni ehhez, amit most én is elmondott, hogy magánéletben amiakot, vagy, a, nagyobb törést ez a dolog, mert nagyon kevés, egyre kevesebb az az ember, mint, mint ez az illető volt, aki, hogy mondjam, megfelelő nyugodtsággal tudja ezt a, a, a, az életfő igen, de itt arról van szó, hogy ez, ez, ugye, ez kívül van a körön Tehát én nekem hírta az jutott az eszembe, hogy vajon mi lenne, ha én meglátogatnám ezt az illetőt Dániában És aztán egyébként a végén el is ment tőle a kedvem, megmondom őszintén De én ekközben a beszélgetésben egy sokkal nagyobb utat jártam be semmit, amit ez a beszélgetés mutatott Tehát én közben jártam, tehát együtt utaztam ezzel a beszélgetéssel és párhuzamosan utaztam máshol is Értem Ja, Jó, nem tökéletesen ért engem ezt tapasztalom, de legalább módon volt elmondani azt, amit szerettem volna. Elnézést a cipűkanálként használtam, nem akartam visszajönni. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.